Hallå, hallå. Det lyssnar på på spaninget i samtiden. Vi som sitter här i studien idag är... Alice Bobner. Sofia Kvarnström. Caroline Björk. Och min hörde var Linners Dagens program kommer främst handla om social inkompetens och allt som hörde till. Woohoo! Vi kommer börja lite tungt med social ångest. Men sen arbeta oss uppåt för att eh, vända på det här. Att pinsamt är egentligen ganska kul. Ofta. Yeah. Du avslöjar slutet. <laughs> <laughs> Lyssna på det här klippet. Vem bestämmer vad som är pinsamt? Om du ser någon tappa en kaffekopp, servitören spela sås på gästens kläder- eller om du hör en besvärad föreläsare- tycker du att vederbörande är en sämre människa. Om någon sitter tyst i fikarummet eller i arbetsgruppen- får du då lyst att retas och göra saken värre. Knappast. Social ångest har faktiskt inte någon konkret grund- Sällan eller aldrig har du gjort bort dig på riktigt. Det känns pinsamt ändå. Du förutsätter att du kommer att göra bort dig. Veckor eller månader före bjudningen, sammanträdet, föräldramötet eller lunchen sätter igång en video inom dig om hur löjlig du kommer att främstå och hur du kommer att göra bort dig. Detta tar plats i dig. Även om du har tagit dig igenom en sådan situation utan att det blev en katastrof är utgångsläget ändå detsamma nästa gång. Social ångest är en så stark drivkraft i beteendet att livet kan få ett annat förlopp. Inte ska väl jag, inte kan väl jag. Tänk om jag blir förmörkad, vad ska andra tycka? Så Din vardag blir full av undanflykter. Du tackar nej och gör dig tyst och osynlig. Dessutom är du ensam, tror du i alla fall. Medan andra är frimodiga, rättframma och säkra. I själva verket tycker 9 av tio människor att det är obehagligt att tala för en grupp. Och vem känner inte oro inför en förökt förhör eller en anställningsintervju? Rampfever anses vara en förutsättning för att åstadkomma en bra prestation. Edith Pf, Arthur Rubenstein och många andra kända estradörer har vittnat om detta. Ett sätt att bemästra social ångest är att gå in i en roll. Det finns många exempel på skådespelare som gör utmärkta rollprestationer men upplever social ångest i privatlivet. På samma sätt skapar uniformen trygghet hos polisen, nattvakten, befälet, läkaren och prästen. Reporten kan också hantera sin osäkerhet genom att med sina frågor rikta uppmärksamheten från sig. Social ångest innebär ofta att det är svårt att säga nej. Du kanske tar på dig alla möjliga arbetsuppgifter för att vara till lags och slippa säga ifrån. Det blir pannkaka när du inte kan hålla alla löften och då tillgriper du gärna en vit lögn för att halka vidare. Det kan också vara svårt att säga nej till en dominant partner. Du kanske blir uppräggad om någon du inte känner attraktion till bara för att du vill vara tillags. Eller också gör du dig så lite som möjligt och dig därefter. Vid social ångest är sådana som borde vara självklart och roligt istället svårantilligt och plågsamt. Hänger du med på skoldansen, på lunchen, på puben? Hur mår du? Kan du ringa efter chefen och säga att vi gärna kommer? Dina demokratiska rättigheter är en angast i kanten eftersom du inte tar till orda på föräldramötet och ditt barns vägnar. Inte ringa myndigheten som uppenbarligen gjort ett fel. Du tar inte risken att få nobben genom att uttrycka intresse för någon illa. gillar. Och du går inte tillbaka till IKEA med de felaktiga skruvarna. Jaha, hur kändes det här nu hon hörde det? Däppigt. Oh. Mm. Det här var en skrift av Christer Algulander, docent på Karolinska institutet i Stockholm och är skrivet i samförstånd med Svenska ångestsyndromsällskapet. Man vill inte vara med i Svenska ångestsyndromsällskapet och man vill särskilt inte vara ordförande där va? Det <laughs> är en fråga, skulle jag tycka. Hur, hur, hur jobbigt var det inte att presentera sig som, hej, jag är ordförande eller vd, eller vad man nu är där för Svenska ångestsyndromförbundet. Trevligt att träffas. Var det förbundet eller sällskapet? Sällskapet. sällskapet. Oh, Men sällskapet ja. Har de typ så här träffar där de träffas och bara har ja, ångest, Vad för någonting där? För för att, det måste ju då? vara väldigt ångestfyllt. Och liksom, ja, nu ska vi träffas allihopa. Jag tror jag. Och alla lära... bara ångest hela vi... tiden. Nu på lördag har vi teambildning. Alla är där klockan tre alla bara, oh my god, no. <laughs> ja. Men det är säkert så här, poeter och författare- eh, och några KBT-terapeuter, tror jag. Men inte där lite mer så här sexig ångest? Ja, det, det är sant. så mörker Finns och ett liv. Ja, men poeter och ja, men då, då, när, man ändå ångest. när man kan göra något kreativt av sin ångest ja. och kanske få utlopp ja, en för intellektuell det. intellektuell ångest ja, som precis. bidrar till skapande. Ja, och inte så här mm. som när man bara har gått in i väggen. Det är ganska osexigt. Mm. Man liksom bara, det finns ingen energi kvar. Jag är bara jättetrött och sitter här och gråter. Men jag mm. tänker också mer att det har så här, den ångesten med så här: ja, mänskligheten är så dålig mot att, oj, jag kommer inte hinna till klockan tre ångest. Mm. Det är liksom så här, olika nivåer. Mm. Så bara, hur ska jag orka sti stiga upp i sängen innan klockan tre? Och så? Och det är mm. helt klart skillnad mellan konstnärs ångest som blir till något konstverk i slutet, eller bara social ångest och jag duger mm. inte. Ja, det är lite skillnad på om man kan göra ångesten till något bra än om man bara lider. Ja. lider. Jag kan tänka både båda en pain in the ass, men alltså, det är, ja, en, det är det bättre är det. med konstnär för då får du, kan du mm. då får man par den. för den också. <laughs> ja. Precis, man säljer sin ångest till andra som kan, man kan ge den till andra. Det är som när man läser den där boken av Albert Camus, om den heter Främlingen eller något sånt. Den var jättekonstig och man fick så mycket ångest av att läsa den. Plus att Albert Camus skyller mig ganska mycket tid av mitt liv för att jag läste den här boken. Ingen aning vad du pratar om. Okej, <laughs> okay, det är en klassiker. Eh, början och slutet är bra, mitten är, är sämst. Eh, läste den inte. Eller bara början och slutet i så fall. Eh, eller ni kan ju läsa hela, men jag rekommenderar den inte. <laughs> Andra kanske har en annan smak. Vad vet jag? Nej, jag var obildad. <laughs> Men det här med att det är så pass många och som tycker att sociala relationer är så pass jobbigt ändå. Eller ofta går de omkring och tänker på vad andra ska tycka och så vidare. Ja, vad tänker ni själva om er egen vardag? Känns det någonting som ni går omkring och oroar er för att nej, uff, nu känns det jobbigt? Eller? Jag känner ibland, jag tror jag är ganska. Jag lider inte av direkt social ångest. Men ibland så här, man vill inte vara i konflikter med folk man liksom hellre är lite för vänligt inställsam och ändå riskerar att hamna i en konflikt. Kanske känner jag. Ja, lite så är jag också. Man är inställsam, men jag bryr mig oftast inte särskilt mycket. Det är ibland är jag är bakfull, men det händer ju inte jätteofta heller. Mm. Jag tror inte att jag är rädd för konflikter så, men jag har ett problem med att jag inte vill säga fel till folk. Alltså, så här, jag råkar säga till en kille jag var ute och fika med att, vi, att det var en fotbollsspelare som spelade i engelska ligan fast han spelar i skotska ligan och jag kunde inte sova på en vecka jag vaknade så här mitt i natten va det är skotska ligan 40000 mm. och det är nästan samma sak ja <laughs> Men också alltså jag lossar så att jag kan någonting som jag inte riktigt kan det då kan jag vakna om nätterna det är väl det oh, vad åt? <laughs> <Ja>, men det <laughs> True. Det är ju ja. nästan samma sak också. God, ja. Ja, men jag, jag är med den som jämt säger fel och typ blir arg när folk rättar mig <hör> Jag rättar ju alltid Jag är också en sån som rättar. rättelig ja, och, och sen folk... så när man har fel oh, oh. pinsamheten Ja. Men det, det var lite så Var det jag rättade dig på något ord som jag trodde att du till så så I men lägg av det där bara som är o inte med o." Och du bara, "Jag vet, bitch." <laughs> jag sa, "O." Oh. Nej, <laughs> ja, jag vet inte. Eh. det. Var, det var känsligt alltså. <laughs> att jag var inte aj på riktigt. Nej, jag vet, men det var ändå lite så social awkwardness. Ja, det är väl något jag får jobba på. Jag behöver inte ha rätt hela tiden, men nästan. <laughs> <skratt> Men social ångest, det känns väldigt sådär, nästan sjukdomsaktigt. Men desto mer vanligt är att känna sig socialt pinsam. Eller att en social relation blir så sådär. Ah, spänningen, man kan skära den med kniv i luften. liksom mm. eh, Social awkwardness. Eh, bara igår tror jag vi pratade om att beställa grejer i barer det kan vara en sån situation som känns bara jättekonstig. Ja, precis. Vi, onsdag är ju studenternas eh, festdag. Mm -hmm. Så då var vi ute på kåren, jag och Linnea, och så försökte få... Och när vi stod där, så, så här, om man skulle brottas sig fram, eller om man skulle stå kvar och vänta, eller om man skulle hänga med barnen och vifta med vad man har tänkte jag säga, men med pengar. <laughs> men jag inte med vad man har. Hos oss Alice. Ding ding ding. Jag brukar ofta inte ha jätteuringade källor äh, på mig för att jag tycker att min byst är opraktisk. Men jag märkte en gång när vi var på Estelle burleskklubben vart i Tänstiksområdet att då hade jag ju en oerhört brystig klänning och så här och jag fick beställa mycket snabbare än killarna i mitt sällskap så du viftade med annat istället? Ja, precis. Jag stod så här och viftade med bränsen och kom <laughs> mot och tillbaka. tillbaka. Kom hit, kom hit. Jag vill ha hjälp. Mm. <laughs> uh, nej, det kanske var mer att jag också utan att tänka på det typ, lutade mig fram av, av disken höll i kortet så här. För att det brukar... Att, då tänker man att, det brukar gå snabbare. Ja, då ser mm. de om att jag har mina pengar redo eller mitt mm. plastkort redo mm. så här, och blicken bara drogs dit så de sprang ja. åt dig. Mm. Sen, sen vet vi ju inte riktigt om det var att han mer kände sig hotad av mina bröst eller om han bara <laughs> drogs mot dem för att han blev liksom förförd. Det vet vi inte. Men mm. ögon, ah, jag precis. Du i alla fall uppmärksamhet. Ja. Det är kanske det som krävs för ja, och, att få beställa. Ja, det, det är man ute efter när man ska beställa. Jag vill därför alla står med sitt eh, visakort och vifta lite så här. Ja, faktiskt. Mm. Man står lite och viftar så att man är redo att beställa. Det är där så vi var vi förvånade över ett år att vi fick snabbare än för det var en tjej som stod bredvid mig verkligen hängde över och vifta och mm. spratta. Men vi fick <laughs> faktiskt före. Mm. Och jag vågade till och med be om drinklistan. Jag känner mig rätt så där säker på mig själv och bara, ja, ah, drinklistan tack, tack så mycket. Tack så mycket. Wow. Ja, ja det är när jag känner mig riktigt självsäker någon dag då ska jag glida graciöst fram till baren och beställa en alkoholfri white russian. Jag tror du skulle glida över baren. Ja, lite <laughs> Fram till, fast det vore ganska komligt att glida över och bara hälla upp min alkoholfria white russian själv. Ja, jag tänkte på så här långleden att du tar sats och sen bara tjuvvv. <laughs> Det skulle jag vilja se nästa det gång Det skulle nog bli lite socially awkward för alla andra men ja, Om du bara går loss totalt På bardisken Ja men eh, varför inte liksom eh, Då får jag ju Definitivt uppmärksamhet Du kanske får beställa fort precis mm. Eller bli utslängd men ja. I vilket fall tycker jag du ska göra det mm. Men du skulle ju ändå beställa en alkoholfri Så du kanske får din drink i, i alla fall ja. mm. Som pappa uttryckte det Pärlband <laughs> utav intelligens Jag känner ju intelligensen bara flödar runt om mig, i den här radiostyren som har på bra. Okej, okay, okay, Tillbaka till men, ämnet. Men, ja. Eller efter, Alice har något jätteviktigt. Ja. Okay då. Eftersom att vi har pratat om att beställa i baren och sådär. Och det kan leda till att man blir full. Så behöver jag prata om att vara på fest. Okej, okay, shoot. Mm, alltså, det är ju ofta... Väldigt dramatiskt, eh, för i våran ålder, vi är ganska unga allihopa, eller vi är unga allihopa, eh, då är det ofta så att när man kommer dit så är någon som är medvetslös, någon kräks och någon är bara så kot. kåt. Eh, ja, men ni vet, folk ju beter sig som eh, djur som de djur mm. och det enda är intelligenta som säger det, typ vem ska få lycka ikväll och ta kort på oss hitta. Ja, det ungefär så låter ja, det. Det låter Ofär. väl så. Då är det inte svårt att vara den som är socialt kompetent på en fest. Alltså det är ingen som det är ofta liksom så att det inte är man själv som har varit den som ligger med bäst och kräks någonstans samtidigt som man typ har sex med någon och glömmer bort det under tid. Mm. Ja, sån där. vet. Uh, Bort under tiden. <laughs> Vad gör jag? Vad? Ja, <laughs> eh, vem är du? <laughs> Men det enda då tänker man ju på att. Och ni, är jag socialt konstig nu när jag inte rullar runt som de där himla hundarna ja. där borta. Och istället ser normal ut och får kommentaren Är du tråkig? Precis. Så då, och då blir det så svårt. Ska man då hälla i sig allt, allt alkoholhaltig man kan hitta? Eller ska man bara gå därifrån? Eller ska man bara njuta av att man Självigt, själv är så mycket ja. än alla andra. Eh, men i alla fall, jag tänker också så här, hur jobbigt det blir när man blir typ 25-30 någonting när man ska börja faktiskt skaffa sig stil klass och förfinning och veta vart ens gränser går, när man ska sluta dricka, vilken takt det ska vara ja, och så vidare. Då kommer det bli krav på att man är socialt kompetent på riktigt och kan hantera ett samtal. Mm. Det... <skratt> det kommer bli jobbigt. Eh, nu känner jag mig hånad. Eh, eh, det här är ju faktiskt social ångest. Det är inget man skämtar om. <skratt> Puss på dig. Ja oh my god, jag hatar mig själv nu också. Och det där var social Åh ah. Vad? <skratt> Allt vi gör Varför kan ångest? jag inte bara vara normal? Fast normalt det har vi koncentrerat att det är ganska tråkigt. Ja. Så pinsamt är kul. Så Men samtidigt man vill ju vara... Lagom normalt, men lite rolig. Alltså, det finns här en fin linje man ska befinna sig på. Liksom, är man någon av ytterligheterna så är man ju galen. Ja. Men förlåt Alice, jag tror jag kanske drömde mig bort lite och slutade lyssna på slutet. Så mina kommentarer typ passade inte alls. <laughs> Pussmunnen var <alltså> inte <laughs> Ja, det blev lite socially awkward här. Men whatever, jag bryr mig inte. Och det borde ingen heller göra. Jag vill höra om socially awkward penguin statements. Yes, please. jag har letat upp några här i min bok. <laughs> ljudeffekter här. Men förklara socially awkward penguin är det något som vi förklarar eller ska jag förklara? Förklara vad det? Du förklarar. Det är vad är det? Det är så här bilder på en pingvin som har helt enkelt socially awkward statements. Vad är det? En mim? Eller vad är de kallas för? Ja. Jag känner att jag inte har gjort min research på vad det faktiskt är. Men jag ska dra några av de här texterna som står på de här bilderna och så ska ni avgöra hur socially awkward det här är. Mm -hmm. och du får inte kolla i förväg så Sofia. Nej, att kolla jag sitter och kollar ner jag mina jag anteckningar. Bara, jag funderar, vad är det för pingvin? Jag förstår det inte riktigt. Det är en bild på en pingvin som typ springer... Eller åt något håll, höger tjejvig <laughs> Det är inte så viktigt men... Och sen så står det typ en grej i början eh, Över bilden <laughs> En situation Och, ofta ja, precis. Mm. Och under så står det typ någon pinsamhet Om mm. den situationen okay. Det där kanske inte var bra förklarat alls Men här kommer de så kanske ni fattar lite bättre eh, Fråga, ska vi rangordna dem på en skala eller? Ah, vi kan väl bara diskutera lite Hur pinsamt det är Ja, ah, kör, kör. Okay. Start telling joke Forget punchline det händer mig hela tiden eller så här, Ofta är det så att man ska återberätta Någonting jätteroligt som har hänt en film Eller serie eller så. Eh, Och då Antingen glömmer man bort exakt Vad det var eller så går det bara Inte riktigt fram och då, det, det kan bli jobbig stämning När man själv tycker att man har berättat någonting väldigt roligt Och ingen annan fattar liksom för att man... ja, Vi har väl alla varit där Känner jag ja. Ja, och man bara fortsätter att prata och prata så man tror man ska komma på det någon ja, gång. Sen bara, till slut så får man bara ge för att det, det går inte fram. Kolla ner i bordet och får tyst. Man måste nästan erkänna på att jag kommer av mig. Ja, men det är så här, på en bokaffär då såg jag att de hade en t-shirt som de sålde där det bara stod käften. Och jag tänker så här att man borde ha den t-shirten och leva efter det måttet bara käften. Man ska liksom oftast Är det är bäst att mm. inte säga något. Men hur, ja. Okej. Jag kölar med text. <laughs> I don't like it. Okej, okay, men den där var käften med fel stavat. Det är kul. <laughs> Okej, okay, lite bättre. Mm. Okej, okay, nästa. Be polite, hold the door. They're slightly too far away. Va? Be polite. Hold the door. är slightly too far away. Mm. Mm. Mm. Mm. Ska, man, ska man fortsätta hålla upp dörren då eller bara strunta i det fast då verkar oartig? Uh, det är svårt. Eh, alltså... Man får göra någon slags avståndsbedömning. Mm. Alltså hur länge kan man stå kvar vid en dörr utan att det blir... Alltså hur många sekunder kan man stå kvar innan, innan det blir... Men det här är att du redan gjort ansatsen att du visar för henne att, mm -hmm. att du håller upp den. Men mm. den är lite för lång för att du egentligen ska vilja stå kvar och hålla upp dörren. Uh, jag, känner, jag, brukar göra så när man, jag brukar komma med bussen och så kommer man en hel en hel hop med folk och sen så hamnar man på lite avstånd när man går från bussplatsen och sen så när man kommer till skolan och då hamnar man ofta på ett sånt där avstånd som är ja precis den här ska man ha löpturn eller ska man inte vad så brukar jag göra det beroende på ja hur men det, långt det, det tycker det är. jag det är oftast inte så så pinsamt att stå kvar ett par sekunder extra mm, nej. jag kan tänka om folk har gjort det för mig att jag är lite så här Att jag typ känner att jag måste springa mot ja, men, dörren. Ja, men, men däremot själv så håller jag inte upp någon gång typ. Jag bara slår upp den extra så att de kan springa. Jag känner så här, typ tre sekunder kan man stå kvar. Sen så blir det för länge. Ja. Det Då jag. kan man försöka ge den en liten puff så att ah, den kan upp en några sekunder ah, längre precis. så får vi se om de hinner igenom en mm. inte. då får man göra en karru och slänga upp dörren jättemycket och inte titta bakåt helt enkelt, så man inte vet. <laughs> <laughs> Never look back. <laughs> ja, men den gör jag också ibland, såhär, jag, såg, jag såg det inte. Uh, jag jag <laughs> låtsas som de inte såg. Mm, har du mer? Go to house party, sit in the living room and correct resolution on HDTV. Nej, ingen hängde med. Nej. Jo, jag hinner med, men det gör folk så. Ja, men det här går väl att applicera lite på mig på att du sitter själv och gör något annat än vad du borde göra på Aha. en fest. Ja. Äh, men det gör jag jämt. En gång satt jag mig i och läste en bok. Oh, äh, Aldrig <laughs> <Alldru hänt> <laughs> Alltså för att du inte vågade gå ut, eller för att du bara, men gud, men jag för sig, det här läser var gärna något... en bok istället. Eller nej, nej så här var, det, var, det, var, det var ju morgonen efter, vi alla sov över liksom. Och sen Aha, så, men det räknas inte. Ja, nej, jag kom på det sen. Äh, så det var inget men, men klassiken är ju att typ alla i soffan tar upp mobilen och det blir jättebra ja. stämning ja. Mm. eller som senast det var fest hemma hos oss då, då tänkte jag att ingen av de här är direkt min kompis och jag är trött så vi tio gick och la mig tyckte jag känner sig helt mm. yes, ska vi se här teacher, class, find a partner me, oh god no, <laughs> no. Word. det är väl okej okay om man kanske sitter med dem och brukar hänga med men ofta nu kanske man inte känner så många i klassen och så, så mm. säger de det och man bara, åh oh, nej Jo men i början vet jag att man sats, man ah. råkar sätta sig då med någon man inte kanske kände alls och man bara, ska jag fråga den hur vi ska jobba ihop eller ska jag mm. vänta på om de andra som jag känner lite istället ja ah grupparbeten i början det var, mm, nej, det var inte kul. Fast efter ett tag man lär sig ju att ja, men det okay. går allt att hitta när man skriver på Facebook så är det någon mer som inte har någon Jo, men att just det, om om det är något i klassrummet som man ska diskutera. Jaha, det menar så Ja, okay. oh, pair up. Uh -huh. Och så ska man diskutera någonting. Ja, det är inte uh, ofta. jag det, bara tar. Uh. Nej, det tänker jag inte göra typ. <laughs> Sitter man där? Inte. Nej, så, nej. Jag vill inte. Jag vill inte. <laughs> Precis start dancing, feel weird, stop <laughs> oh. <laughs> det är jag för ibland känner man att man vill dansa röra på sig lite grann och sen så inser jag att jag saknar taktkänsla mm. koordinationsförmåga och så vidare ja, jag känner också att jag saknar det här med dansen, men jag hinner ofta stoppa den här impulsen innan, den har, innan dansen har börjat eller vad man ska säga skönt Ja, så fort man står med sådana man känner Då är det roligt att bara dansa och göra vad man vill Men så fort det är någon som man inte helt känner ja, Då är så här, det Vad ska jag, jag göra på. nu om den typ kollar på mig Och dansar Okej, okay, kopiera rörelser eller vad som helst jag, vet inte. jag har ingen aning om hur man ska göra Så här, så jag svänger lite med armarna Hänger lite med huvudet så här. Så att jag har fått höra att jag ser hög ut när jag dansar Det är jag inte vem bryr sig på senare tid har jag verkligen här, av på dansgolvet nej jag tycker det här är så himla kul jag dansar mm, det för sant. att den här låten är så himla bra typ. skönt ja det är riktigt gött <laughs> gårdagens höjdpunkt var väl Robin Stjärnbergs ju för <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> ja du gillar verkligen den låten jag vet inte alltså ibland jag tycker den är faktiskt den överraskar mig för att den är en melifestival låt och den var bra mm. helt mm. okej okay. Fast på ett sätt tycker jag det är lite pinsamt att tycka att något så himla mainstream är bra, men det är det ändå. Och jag får stå för det. Ja, det är helt okej. Okay. Mm -mm. Jag kände som att jag var med i en musikvideo. Kan till och med filma mig och. Här skjuter kameran och vad? Spelar ingen roll vad alla, alla, alla andra tycker här inne, men det var riktigt godkänsla faktiskt. Mm -hmm. Jag till och med var ju så inne i danserna att jag slog till någon. Eller vad var det? Ja, jag tror att det, jag är inte helt hund på vad som hände själv, men det såg ut som att han spanade in, du vet den här kolla från huvud till tå, och så pekar han på sin kompis och så kollar kollade på nere Medan hon flikta runt och tänkte till honom, <laughs> kolla inte ens på honom och dansar iväg. <laughs> är, så illa typiskt mig jag blir inspanande. och jag fattar ingenting ute typ slå till till när man bara dansar <laughs> Ja, men det var roligt. Men, eh, vill ni höra om mer eller ska ja, vi gå vidare? Ja, ja. ja Okej, okay, men jag kan ta en till då. Eh, fast den här har vi, Kanske man inte varit med om, men det här var Linnea som hittade. Mm. Waiter to reach for menu after ordering shakes hands. <laughs> det <laughs> <Back from. laughs> <laughs> ja, Jag tror inte jag har varit med om det själv. Men <laughs> <laughs> ta dem med två, eller ska jag läsa dem? Ja, men Okej, okay. <coughs> det här är också en socially awkward penguin. The awkward moment when your sarc sarcasm is so advanced. Think you're <laughs> mm. det, det tycker jag ofta. att det, Så är det med mig. Jag berättar någon sjukt avancerad humor som är, det, det är jättebra. Men när alla är för, för, för korkade som fattar inte, och då framstår jag som dum. <laughs> men det är, bara är inte bara, bara sarkast, känner jag, med dig ibland. <laughs> att det ibland är nu bara nej, nu hänger inte med i mina tankebanor. Alla bara nej. <laughs> <laughs> ja, det är, det är inte lätt, men väldigt svårt. Mm. Men det var väl igår som jag drog någonting Någon referens till Bibeln Och ni bara, nej Just det, det var Fiskar och bröd var det Ja, fem fiskar och, då, och, då, och ni fattade ingenting Och då satt jag där och kände mig jättetum vi pratar om Bibeln för det första? Ja, men det var någonting med att det kom in bröd Och de hade inte tillräckligt mm. Det var ju egentligen inget skämt Jag bara sa, ingen fattar någonting Ja, det är så <laughs> tråkigt när man kommer Med någon så här gyllene replik Och ingen fattar Mm Fast det är ju inte sarkasm, det där som... Nej, händer. men nej. jag tänker bara på när folk inte fattar ens referenser. Men mm. nej, med sarkasm, jag kan tycka att det är pinsamt mot andra hållet att jag inte fattar sarkasm ibland. Eller fattar, mm. eller... Jag kan ju fatta typ, men jag är inte helt hundra på om de är sarkastiska eller inte. Här, jag har en kompis som verkligen är eller? så att man vet eller? aldrig om hon menar allvar eller inte. För ibland ser hon så här saker som bara är korkade, och ibland ser hon saker som hon skämtar om. Så man vet inte. Och det är så här... Oh. <laughs> och då blev man bara så här lite stum För man vet inte om man ska säga haha, eller för tänk om hon var seriös. Då kanske man bara, nej, eller jaha. <laughs> jag, jag gick i gymnasiet med en person och hon var också så här jag tror att hon möjligen kan ha varit superironisk hela tiden. Men jag var aldrig säker. Vi var liksom inte så här man inte nära alls. Vi var mer så här bekanta typ. För att vi gick i samma klass liksom, och så berättade hon Någonting som lät så lite Om att, ja ah, min pappa han har ju ingenstans att bo Och jag bara, haha Och sen bara, vänta, vänta Vad? Vad? Ja eh, Såhär, jag, ja det är... <trycklad> Okej det var lite mer Jag tänkte mer på så kan jag låna den här? Nej Okej okay. <trycklad> Men det var lite mer extremt kanske ja. ja det är jättejobbigt för att om jag menar allvar Då var jag jättetaskig Okej sista nu då Tries to correct teacher in front of 200 students is wrong. Ja, ah, det der er jo min mardrøm. Jeg stod faktisk her og googlar om jeg havde rätt om memes og fem brød om hvor mange fisker det var. Oh, jeg kan ikke have fel. Altså, jeg jeg, jeg säger ofta fel, men det, jeg känner at det er jobbigt at have fel. Så det der skulle være min mardrøm. Ah, men, alltså, stå, alltså, jeg inte ikke öppna mun på så här, store forelæsninger. Okay, om man er en liten klass, men om man er et folkhav, og så sæger lærerne noget, og så, så, så Jag skulle aldrig våga räcka upp handen och bara. Äh, du, jag tror att det är så här istället. Mm. Ah, ah, två fiskar! Ah, ja, ah, <laughs> <laughs> ah, Det var fler Vill bröden än fisk. Den bröt i veckan igen. Ja, gud. Alltså, det var jag fast ur. Anmäl att jag hade fel så då har jag fått closure. <laughs> <laughs> jag kom av mig nu. Ja, mm. oh, whatever. Kom du då vad du sa? Ja, <laughs> ah, men just det här inför klassen, mm. det är ju men jag känner också att man är från 30 till ja, 100 personer det är jobbigt oavsett om det är liksom, ja, lite mindre än, eller så om man har fel <skratt> Vi ska ju här höra en intervju med min far för att han är ofta pinsam med flit eh, och enligt eh, mig som är hans barn, väldigt socialt inkompetent eh, och eh, saker man måste känna till när man hör intervjun är att han kallar sina två yngsta barn som är typ fem och sex eller någonting sånt eh, för å mig och kloa mig eh, så att när han nämner dem då är det de han pratar om. Eh, Ja, det var väl kanske det. Hallå. Hej pappa! Det, det är jag din din förstfödda och bästa dotter. Ja men ehm, ja. Vi ska prata om social inkompetens. K vi pratar om nigrar va? Asså ja. ehm, <laughs> pappa du, du är så pinsam. Ehm, <laughs> ja jag vet, nog, jag vet nog precis. Jo tack, man har nog hört. Och, och då, tänk, alltså, ska... Jag ska bara spotta på en tiggar här. <laughs> Och, nu var det, <laughs> och ja, det här med att vara pinsam i flit, exakt vad är det som är så fantastiskt med att vara det? Jag kan säga att just nu står jag här utanför socialsakuten då. Jag har klart, jag har min cykel, jag har mina flipflops och min och overall på mig. Jag ska sätta på mig ett par vantar och en toppluva som det står Ingmar Stenmark på. Men det är en viss frihet skulle jag säga. Okej. Okay. Ja, Och att man uttrycker sin tentabilitet. Men alltså, eh, jag är ju pinsat pinsamt med det om att det gäller att var så är jag ju nättare men jag tror att det ändå är, är må, jag tror att folk är tämtliga lite till mansbar, att de har inte kliver ut ur garderoben jag möter den diskussionen här om, om dagen um, jag cyklar ut till jobbet då och för månader är det sex som måste jag sitta på vid cykel i snöstormen om det så är för att kunna lösa av med personalen. och då är ju ingenting bättre än lite härlig disco sådär, så, så man kan liksom sådär, dansa med när man cyklar då blir man mjuk i kroppen och till det är till exempel orimligt tämtligt men när jag berättade det för min kollega så um, berättade han att han cyklade från sitt håll från Liding jag sjungade med George Michael, oj, det... utan dansrörelser, men... Och då var det en tredje kollega som lite för avslöjade liksom, att hon möjligtvis faktiskt gjorde, ett par, gjorde ett par moves till någon musik hon hade lyssnat på. Dansklassiker från 80-talet. Oj, oj, oj. Alla, vet, som vet, gör, alla som jobbar inom vården är töntar. Ja, men, nej, men det är också det... folk hela tiden. Ja. Ja, nej, men jag vill faktiskt försvara töntigheten för att... När man är vuxen, då är man, då är man liksom dessutom seriös. Man gör viktiga taket från morgon till kväll. Man dansar för lite och liksom gör så mycket. så Att, att vara larvig, det är, liksom, det är underhållning i vardagen helt enkelt. Men Jag tänker mer på så här, hur du utsätter dina barn ofta för skam. Att, man, att du ska vara så här... Pins, rolig, pinsam, med flit. Vad är effektiva sättet att eh, skämma ut oss barn men Det är bara målgrupp. Okay. När man är, det går inte att skämma ut som, som går inte att skämma ut för de är så små. Uh. De, de har inte de referensramarna att tycka att någonting, någonting är pinsamt. Okay. Men om du ska skämma ut typ, Kristin, hon är ju 14 nu. Uh. Uh, det, det är väl i och för sig den lättaste uh, av uh. oss uh. allihopa, tror jag. Är här, olika, så att det är alltså det röre. minsta barnet som är alla fem. Ja. Han hade han har skaffat sig var han har fått en sång. Jag kan inte få träffa fått en någon slags sån här mask man sätter på ögonen. Det gjorde av tygstottad först eller ett tankansikte ankansikte. Uh, <tôi> han sätter på sig och kallade sig superkvatt. Han gick runt med en hela dagen och kände sig som en uh, och kände sig liksom en kände sig tuff. Och han gick runt och var superkvack och gjorde olika så här, rörelser. Alla tycker så tuffa som man. Han var inte läskig på något sätt, men jag menar, det går inte att komma ut honom. Nej. Men däremot jag menar, är man 14 år tjej, då är allting pinsamt. Jag, menar, jag är pinsam som bara uppenbarhet. då räcker det med min jävla overall, så är det klart. <laughs> okay. ja. Det är, är målgruppen. Där kan man ju säga så här, att att, man, att vara pinsam är någonting att man inte står för. Jag menar, som till exempel om man är, är en unga och... Är, Menar, vad man tycker som 14-åring också i oerhört pinsamt per vad man kommer att tycka som 15-åring ja men, men här, ska, vi, ska vi prata lite om dina musikval sådär nu vill Björn prata med dig jag. Ja, hej jag heter Björn, jag är en av Allis klasskamrater och bästa vän eh... ja Utnämnde jag mig själv till nu, precis. Eh, men alltså, jag, jag kan tänka mig att din 14-åriga dotter hade tyckt att det hade varit oerhört pinsamt om du hade tagit på dig den här eh, ankansiktet och sprungit runt och sagt Superquack! inför hennes ja, kompisar. Det. Var, var, var, ja. var, där har du en idé på vad du kan göra för övrigt. B bara. Ja, ja, faktiskt. Men det är, nu har jag ju provat det, men det, bandet går inte att justera så Det spänner för mycket om huvudet. <laughs> Du får typa fast, fast den. Ja, jag har fäst med hålnålar i örhängarna. <laughs> det, är, det är svårt faktiskt. Ja. Oj, ja, så du, du verkligen anstränger dig för att göra det pinsamt för oss också? Ja, nej, jag hittade på det där nu. Men... Äh, <laughs> Det är kul att vara pinsamt. Har du något mer pinsamt att dela med dig av? Ja, Som Alice kommer tycka är pinsamt när hon sänder detta i radio. Ja Förutom allt det där med att han ska spotta på en tiggare och så vidare. <laughs> Um, vad det är pinsamt. Det var ju ett statement, helt enkelt. <skratt> <skratt> Men jag, hopp, jag hoppas att det var en tiggare med Iphone nu, du spottade på. <skratt> <skratt> just det. Ja, okay, jag blev just det som hon äh, baggar. Jag tycker fortfarande att darin koncernen var på var helt okej. Okay. Uh, jag... ja, du och jag var såg Darin, till exempel. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> vad jag, va, jag var väl tolv eller något Tack. sånt? Tolv! Det var ju julat! <laughs> Summan av Kadimuman, budskapet med detta är väl helt enkelt att man kan vara socialt kompetent fast man är fruktansvärt pinsam. Precis, för att som man säger, larvig är underhållning i vardagen. Mm. Mm. Tonåring tonåringarna är min målgrupp <laughs> och det räcker med min jävla <laughs> precis och eh, han jobbar ju också som sjuksköterska då, så att, eh, han måste ju vara liksom, socialt kompetent det liksom ingår i jobbet mm. eh, och eh, då tror jag att det är skönt för många att han är så himla larvig hela tiden för att eh, Då på något sätt det, det är ofta inte roligt när man ligger inne på sjukhus. Mm. Och då, då är det väl kanske skönt när man lättar på stämningen lite grann. Jo men absolut. Men jag kan tänka mig också att social kompetens och självsäkerhet hänger ihop. Alltså, så, om mm. man bara är säker på det man gör, så verkar man ja. vara socialt kompetent. Mm. Så, fort, så fort man agerar mm. som om någonting är pinsamt, då blir det ju socialt inkompetent i princip. Ja, för då får man ju resten att känna sig awkward också. Ja. Mm. Men jag, jag känner lite att, så här, att jag skulle jättegärna vilja att få vända den här sociala inkompetensen till ju social kompetens genom att vända det här att pinsamt i vardagen larvig i vardagen är ganska underhållande. Mm. Det, det uttrycker lite vem man är. Visst, man kanske inte vill vara den dummaste i gänget liksom, men det, det, det är ändå en personen som... Det, ja. det blir ofta en rolig stämning när man är lite pinsam och larvig. Så att, alltså, vänd det till något bra istället för att skämmas för det så bara, ja yeah. nu är jag så jäkla pinsam och larvig, det är asgött. Ja, men det är oftast den personen som är lite, lite så här fånig, lite rolig och så som, som skämtar om det som man tycker bra om. Så mm. känner jag. Så, men jag kan tycka att det är jättekul att typ, gå omkring på stan och börja försöka sjunga på alla stämmorna i någon himla symfoni typ Aine Kleine Nachtmusik. Och ni bara, <laughs> wow, vad håller du på med? Ja, vadå, det är väl kul. <här> ja, det låter ju skit, men det är <här> ju ja, så, så, så, sådana här konstiga grejer. Bara för att jag tycker att det är lite kul att visa en flyt. Ja. Ja, ja, jag är ofta inte särskilt medveten om vad jag håller på med tills någon gör mig påmind om att jag kanske inte beter mig eh, så som det är socialt accepterat i alla lägen att göra. Nu var det en av alla de här pinsamma tiskerna, <här> där. Ja, har ju åstadkommit. Jag gjorde nästan där med flyt. Vi får se om ni klarar det tystnaden. Jag kan inte klara tystnaden så dumtidigt. Nej, det är så jobbigt. Men det är ju konstigt hur, hur jobbigt det är med det här pinsamma tystnaden. Hur, att, att allting blir så himla spänt så fort det blir tyst. Ja, men ofta tycker ja. jag att om någon har sagt någonting konstigt och tystnaden efter det, den är ofta inte särskilt jobbig så. Eh, för att det gäller bara att någon ska komma över chocken Och säga någonting så går det bra eh, Men eh, det, det är mer jobbigt Om man känner att man inte har något att säga alls Om man bara Hej, det var länge sedan eh, Hej, vilket väder vi har idag va Då blir det väldigt jobbigt Jag hade på vad blir det nu, gymnasiet att mina kompisar vet att jag inte alltid är bekväm när det är tyst. Det, är så här, det går bra när man typ sitter och gör annat lite och jag bara är bara tysta tillsammans. Det är, liksom, det är inget problem. Men när jag säger någonting och så blir det tyst. Så då hade de en grej och sa om de pisan tystnatt! och så vart alla tysta. Vad <laughs> <laughs> oh, Ibland, för om jag ska bygga någon relation med någon, någon ny vänskap eller någonting så kan jag verkligen säga Säger det inte jättetidigt, men efter tagar det är okej okay att vara tyst med mig. Jag tycker inte det är jobbigt. Eller, för att försöka få bort den här att om det blir tyst så ska det inte vara pinsamt. Det ska, man ska kunna vara tyst med varandra. Mm. Mm. och Det blir jobbigt om man känner att den andra tycker att det är jobbigt. Men annars mm. brukar jag inte ha så stora problem med att vara tyst med någon. Nej. Om det inte är som du sa, att det är någon ny person. Exakt, en ny bekantskap kan det bli så det tar ett tag innan en tystnad blir en bekväm tystnad. Jo, men det beror ju så sagt på tystnaden som du sa. Om man inte har någonting att säga efteråt och man känner att de alltså, man har sagt någonting och de andra har ingenting att säga, då är det jobbigt. Men om man bara är tyst där för man inte alltså, man sitter och gör någonting som sagt eller något mm. så mm. då är det vara. Då får det? Vara. Socialt inkompetent eller politiskt inkorrekt? Jag har gjorde, gjorde en krönik om det. Ja, ska vi lyssna på dig? Okej. Okay. Okay. Den 8 augusti 2012 i Sydsvenskan hittade jag en artikel med rubriken Social inkompetens. Så här lyder texten. Artisten Molly Sandén har fått sin identitet kapad på Facebook enligt Aftonbladet. Det DN Kultur noterar att skådespelaren Ellen Page har hotats till livet på Twitter för att hon ska ha dejtat Alexander Skarsgård. Johan Esk, sportkränikör i DN, går igång på att sprinterkungen Usain Bolt på Instagram har lagt ut en bild på sig själv ihop med tre snyggningar från det ständigt förlorande svenska damhanden Boltslaget. Äntligen ett besked om vad de lallande lirarna gjorde i London, skriver Esk Elak. Trakasserier, hot... För fanns faktiskt för de sociala medierna. Så skjuter inte budbäraren. Och det, det var slutet på artikeln alltså. Men jag är fortfarande inte säker på om det verkligen var social inkompetens sydsvenskan skrev om. Var inte bara politisk inkorrekthet och troll på internet? Det känns jobbigt att det finns en så låg konsensus om vad ett ord innebär. Vi måste bli bättre på att definiera. Oj, nu gick det här så himla fort. Kan inte du dra en liten förklarande resumé, Det skyller på Sydsvenskan som är dålig. För att jag tror egentligen att de hade skrivit om eh, Det var Någon hade kapat Molly Sandéns Facebook. Mm. Ja, det började de med. Eh, sen var det någon som hade hotat Ellen Page till livet för att hon hade dejtat Alexander Skarsgård. Det var hotat någon. på internet då? Ja, på Twitter. På... Ah, ah. Eh, så att det var väl någon som var lite avvis och bara du, du dejtar Alexander Skarsgård här är min, du ska dö. Mm. Eh, typ. Och, sen var det en sportkrönikör eh, som eh, såg på Instagram att Usain Bolt, han som springer jättefort eh, hade lagt ut sig själv eller en bild på sig själv med, tillsammans med tre Eh, snyggningar som det stod inom så här citattecken i texten eh, eh, från det svenska damhandbollslaget som tydligen är dåliga och förlorar hela tiden hur han bara, äntligen ett besked om vad det lallande lirarna gjorde i London, alltså att han syftade på att de eh, hängde med Usain Bolt istället för att eh, eh, spela Black. handboll mm. <laughs> eller något eh, och eh, Sen så säger de att, eh, de att det fanns hot och förlöjliganden och eh, ho, ja, honanden innan de sociala medierna kom till. Eh, så man skulle inte skjuta budbär. Man skulle alltså inte vara arg på själva de sociala medierna. Utan folk som använder sig av de sociala medierna och är taskiga och trollar. Mm. Mm. Eh, men... Och så har de rubriken på den här artikeln var social inkompetens. Det tyckte jag var jättekonstigt för det kändes mer som att det var politiskt inkorrekta troll. Oh. Mm. Men är inte lite socialt inkompetent och inte uppfatta vad som är politiskt korrekt? kanske? Mm. Mm. Jag Men jag har svårt för det här uttrycket var politiskt korrekt. Mm. Vad innebär det? Alltså Är det bara att man säger vad alla andra håller med om? Men det är väl att uttrycka sig så att ingen har illa vita sig. Typ. Ja. Mm. Och sen så här, om man skulle prata med till exempel en demokrat och då skulle den säga man får ju inte säga vad man vill i det här ja. PK-landet. Det är ju mest det sammanhanget jag har hört det är nämligen då det jag kopplar till att det är det man säger när någon inte håller med en typ. Ja, Att man, att man har blivit skrämd till tystnad av det här jävla Pekolandet landet mm. eh, Och att, eh, folk, eller att då vissa på internet ska göra en grej och vara, och vara politiskt icke-korrekta. Jag mm. eh, tycker det, det är svårt. Det, det var mer att jag var ute och benade ut vad som är vad. Mm. För det känns som Att vara PK kan ju vara lite tråkigt men samtidigt får man akta sig himla noga för att såra andra människor. Ja. ja, det är en tunn gräns där ska säga. Precis. Och sen så tänker jag att socialt inkompetent är väl mer så här, typ någon med Asperger brukar jag ofta vara. Det är typ en, en person som gick i min klass i, i sexan. Så när vi var tolv så var det en kille, han började typ gråta när han inte fick svara på en fråga han kunde svara på. Mm. Eh, men det är ju typ den mest extrema formen av so social inkompetens. Ja. För att det är ju en so social mm. eh, ja, mm. funktion som inte fungerar. Liksom, mm. Precis. Mm. Ja, precis. Men jag tänker mer att när man, är så, när man inte märker av... Typ, typ om jag skulle säga någonting, någonting som är taskigt och någon av er tar illa upp och jag inte skulle märka det och kanske fortsätta prata på samma spår. Det skulle jag tycka vara socialt inkompetent. Mm. Men om jag medvetet... så här skulle hetsa mot någon då, då är det bara politiskt inkorrekt och i, eller ofta är man dum i huvudet också. Mm, jag tycker du fångade ganska bra där faktiskt. Ja, mm. yeah, jag lyckade! Jag <laughs> Är någon av er som har sett på Eurovision nu när det har börjat? Ja! Äh, lite. Nej. Nej. Inte särskilt Men aktivt. jag ska se finalen. Gillade ni Petra det förresten? Ja, alltså jag kunde inte riktigt bestämma mig för att hon... Det, det där som väl folk har varit på henne om med hennes väldigt märkligt brittiska accent... Att, alltså det är ju skönt att de Pratar så himla tydligt, man går inte att missa vad de säger. Hur ska hon säger Alltså det där tycker jag Är lite så här och hur man då? Varför pratar man med en himla brittisk accent Men då? vilken accent ska man ta Man måste ju ändå men välja hur? någon När man inte har det som ja, precis. Ja. Om man skulle prata med svensk brytning Då skulle folk också bli så här sura Så då eh, de är det engelska Ja men man är van vid amerikansk Det är väl det som folk vill jo, höra Jo för är ju det ju ja. Ja, Jag håller med. Men jag tycker också att Väldigt svårt format att vara i. för att, Alltså, de som alltid är så här programledare så. Alltså, de känns ju alltid så fåniga, lite så här att de så här manusätter så här, och så. Så, att det är väldigt svårt, tror jag, att göra den pro programledarrollen med programmet. Jag tycker ändå att hon var ett bra val, så där för att hon har ett så sjukt stort ego att hon får vara själv. Mm. Det, det, så här, det känns som att. Det blir liksom, och hon fyller upp hela scenen utan problem. Precis, och det har jag också tänkt att hon är i sitt esse i den här situationen. Att hon får verkligen synas till max. Och kan bära upp det också. Mm. Men samtidigt det är det därför jag stör mig så sjukt mycket på henne. För att Aa, hon är en sån stor diva. Jag div. älskar Petra med äh, Alltså tycker med ibland henne. så, så här, hatälskar henne lite. För att hon är lite, lite dryg eller man ska mm. säga. Men hon är ändå liksom en självsäker person som kan... Hon kan ta plats. Mm. Ofta sketcher och sånt hon gör och skämt. Och så. Jag tycker hon, då har hon varit jättetråkig. Jag. Alltså, jag har inte alls förstått hennes humor. Men när hon har varit med i yes, olika podcasts som jag lyssnar på. Då tyckte jag jätte tyckt jättemycket om henne när hon är, bara är. Mm. Jag, titt, alltså, jag tror jag mest har sett på Rose på Bern. Så då tycker jag att hon var väldigt rolig. Så att jag gillar henne men hon får väldigt väldigt mycket hat som jag tycker. Alltså, en del är väl förtjänt men mycket är oförtjänt. Ja, mm. det kan jag hålla med om. Men det jag tänkte på var, så, om man såg Ukrainas bidrag här på Eurovision, att de har en man som är 240 lång som bär in då sångerskan och sen går ut. Mm. Mm. Är det riktigt... Alltså de använder honom ju som någon sorts freak show på ett sätt. Ja. Är det PK? Ja, precis. <här> alltså jag tycker bara hela grejen är konstig. Ska de med honom bara för att han är lång? Jo men Long. det är det. Kolla en lång man. Nu ja. får vi publicitet. Det, det, ja. det gjorde ingenting för själva uppträdandet heller. Att hon bara blev inburen där. Och jag kände liksom... Ska han bara vara med? Han var ju bara med i början, tog några steg in och sen gick ut och släppte av henne på den där stigen eller vad du nu skulle föreställa. Alltså, ska, man, ska han bara vara med den lilla biten så känns det så öppenbart att han bara är med för att den är lång och ja, men vi slänger in honom, det blir säkert bra. Typ. Mm. eller något sånt något ja jag tyckte nej, det, känns, det känns lite inte okej, okay, inte riktigt Och så var han otakt också Ja, det <laughs> var det värsta <laughs> Att det skulle skaka när han gick in i allt Det var inte sinkat mm, okay. Nej, räcker det det... vi sidan skärp dig För han var ju på räcker vi Det känns ju såhär ja. mm. mm. Men undrar hur det gick till när den frågade honom de var så såhär Vi behöver en väldigt lång kille Du, du är längst, vill du vara med? Mm. ja men Så där kan jag tycka på alla andra kan typ Bara spela in en Hollywoodfilm eller någonting. Och så är någon, någon roll som verkligen är... Det är inget annat än att ja, men vi ska ha ett fetto här. Eller vi ska ha en, en, den fulaste ungen i klassen. Typ. Fast då mm. gör det väl något för storyn. Så att då, alltså då är det okej okay på ett annat sätt. För att de, har, de slänger ju inte in utan ett syfte ofta i filmer. utan Det är ju att det ska ha någonting för storyn. Ja, jag. men ändå ibland känns det så lite så att det är ingen riktigt stor roll den har utan den blir bara pekat på. Det men alltså inte på. roll så men om de bara slänger in den för att få skratt det har mm. ingenting med att det för in framåt då är det ju liksom del mm. också mm. men om mm. de gör det för att det behövs i filmen mm. <laughs> även om det är en liten roll så tycker jag att det är mera okej okay då på ett sätt. <laughs> ja men ofta är det väl så här att de kanske är på en mataffär och står en tjockis där och säger någon, något sånt som här säger. Och sen så ser man inte den personen mer. Eh, nu tyckte jag mig kanske inte jättepolitiskt korrekt. Eh, men det var nog på eh, Hollywoods språk försökte jag hålla mig till. Mm. Ja, men det känns lite så mycket som, ja hej, ja, men jag söker den rollen. Ja. Fett nummer ett. Ja men eller hur, man måste känna sig lite kränkt när ja. man söker den rollen. Och vet, ja men det här innebär att jag liksom, liksom blir stereotypiserad som ett fett i den här filmen. Typ. Eller vad de nu har för namn på de där rollen, eller så det mm. ja nu är det audition för den här rollen. Vad för kan de guy <laughs> guy ja, Eller har <laughs> de det, eller har de det mer finkänsligt ja. kanske. Som, eh, någon film Paris Hilton har varit med i som heter The 80 än 80. Och så är det någon som hon spelar mot som har någon levefläck i ansiktet, och så eh, Som ska vara den, in den inte heta tjejen, alltså. Hur, hur går det till när man kastar henne då? Vi behöver en ful tjej eh, som ska vara kompis med Per Hilton, fast Per Hilton är snygg och, och hon är ful. Mm, exakt, det det, exakt det jag menar. Ja. Prata om att det jag är helt konstigt. Mycket mm. med Per Hilton just är ju inte okej. Okay, ja, <laughs> <men, laughs> Hela hon är bara inte okej okay. <laughs> <laughs> personligt. <uttryck. laughs> till exempel den där låten hon spelade in för ganska många år sedan. Det var inte okej. Okay. <laughs> <Amazing dance. laughs> jag minns inte. Inte heller. Det var oh, inte ha... så insatt i Per Sulton. <laughs> uh, det var, grejen var att det inte gick att undvika den där här låten. Den var överallt ja okej, okay. då kanske jag hört den i alla fall. Mm. jag vet inte det var fruktansvärt Jag var glad över att jag förtänkte mm. ja det jag stämmer på med Paris Hilton också när hon har här en trashy baksida och är här, ja speciell lite enkelt och så ser man bilder på henne när hon eh, har typ klätt ut sig i något slags photoshoot till eh, Audrey Hepburn som är min stora idol typ, <laughs> och eh, modeikon så här, breakfast with Tiffany i hon har det mm. holy, holy go likely, go -likely. Och jag bara, Hej, du är inte värdig. <laughs> det är så jättestön. Men så är det ofta sådana saker man gillar. Man är lite protektiv. Det, det är inte ja. alla typ även bara sådana som gillar samma musik som jag Jag bara, är du värdig att lyssna på den här musiken? <laughs> typ. Så tycker väldigt... jag ofta det är med covers på låtar. Att det är svårt. Alltså. För att eh, i alla fall när jag var yngre då tyckte jag att det var typ det sämsta man kunde göra. För att Hade man inte, om man skulle hålla på med musik får man väl ändå vara tillräckligt eh, kreativ för att hitta på en egen låt. Mm. Det, men Fast det finns ju en del covers som faktiskt ja. är bra ofta eller inte ofta men ibland bättre än originallåten. Men det är nu på äldre dagar jag börjat acceptera det en originallåt och en cover de kan vara lika bra. Alltså för det är ju tråkigt om man gör exakt samma sak som den som man gjort innan typ när mm. där nu sjöng den här Ja, precis. Han, gjorde, han gjorde inget. Han delförde inte låten någonting. Han bara sjöng den själv. Mm. Och att det var så snabbt efter också ja. jag. Alltså den andra hade ju precis kommit ut för skan. Ja, det, det var verkligen jättekonstigt. Men om man gör något helt nytt, typ som White Stripes i cover på Dolly Partons Jolene. De har ju gjort en helt egen grej av den. Och det blir ju liksom jättebra. Och båda är bra tycker jag. Hm. Mm. Ja. Mm. Håller med. Jag har inte hört den tror jag. Ja men inte just den låten utan det som jag menar om det händer. Ja <laughs> Det var något jag tänkt på vad det. Är. Jo, oh, är Jo, ditt, ditt jobb. Ja. Ja. Ja. Ja, jag har fått jobbat. Ja. Imorgon ska jag skriva på ett kontrakt. Mm. Så jag kan få pengar för det också. Nice. Kanske mm. sommar. Mm -hmm. mm. Eh, inte mycket, men det är, jag kommer att ha något att leva på. Du jobbar okay. alltså på i växeln för landsförsäkringar. Precis, så jag sitter där i växeln. Man känns sig jätteviktig när man svarar. Eh, och sen så får folk berätta vad det är. Så, är det. så får man koppla dem till rätt ställe. Mm. Eh, mycket spännande. Vissa dock är frustrerade. Det kanske har varit lite lång kö när många ringer samtidigt. Man kan förstå det. Det är inte kul att ringa någon myndighet och bara Nej, men jag måste. Eh, ja, jag har krockat och behöver eh, få ut det på min bilförsäkring. ja Så. Eh, men det var en gubbe som var så sjukt otrevlig. Och eh, då så här så då sitter jag och så är en som lyssnar på samtalet med mig och ska hjälpa mig att hitta rätt person och koppla honom till och han bara skriker Hör du med och jag bara, ja, ja, ja, ja, jag började för två minuter sen killa. Eh, men det är alltså, det, jag märkte att det är svårt men jag lyckades ändå bra för att vara nybörjare på det där att eh, ha självdistans och bara, det kanske, kanske inte är just att man inte ska ta åt sig det kanske inte är mm. mig, han är arg på Mm. Uh, han kanske var socialt inkompetent. Ja precis. Mm. Och då fick man bara lust egentligen att svara som i den här sketchen på Little Britain. The computer says no. Det är jag många gånger, man känner det. <laughs> precis. I sommar när du är leds på alla som ringer och bara hör du med ja. eller det jag på bilen. Nej, det ska inte vara den försöker ska vara hemförsäkring ah, ah, Ja, <laughs> I alla fall, och det bara målar på och du då i juli någon gång ja. så kommer det vara så här. Jag tänker mer så här, jag vill ju ändå ha kvar det här jobbet eh, tills eh, jag har slutat plugga i alla fall. Eh, så jag får väl sköta mig i ungefär två år till. Eh, och eh, så får jag väl typ min sista dag bara, så här, va, eh, då får jag vara dryg på I dagens avsnitt av På spaningen till samtiden så har vi pratat om social inkompetens. Med lite touch av social ångest, social awkwardness, pinsamheter. Men försökt vända det till att larvig är och pinsamheter är ganska roligt. Och mm. får oss att uttrycka oss på ett lite annorlunda sätt som inte blir tråkigt. Yay! Yay! Vi har försökt Yay. även att reda ut PK versus social kompetens. Eh, hoppas vi kommer fram till någonting Jag vet inte Jag hoppas ni går ut nu idag och larvar till i något rejält Och förhöjer allas vardag För jag gillar när du är pinsam Puss och kram Vi ses Puss och flöv. Hej hej Hej då